Частина 5. Рожево-пахуче пробудження Абу-Касима, гіркий плач його і рішення спалити капці у огні. Не злякав стакно на того, як його з човна сухого в морську кинули глибінь. Не в таке впав остовпіння, беда, як мертве каміння, прорекло йому Амінь. Не таки філісти Страх напав, як стовп той грянув, Що звалив сліпий Самсон. Як злякався абукасим, коли брязком, стуком разом вдарило йому на сон. Боже правий, боже правий, чи то сон такий лукавий, чи кругом валиться світ? Так, прокинувшись, бурчав він, Сонні очі протирав він, Щоб довкола поглядіть. Поглядає, горе, горе, У покої, наче море, запахуще розлилось. А в тім морі, серед хати, Мов, остров який заклятий, Бо воніє чорне щось. Чи то казка, чи то сниця, щоб зовсім протверезиться, він потяг себе за ніс. Ні, не сплю. І ось вже дніє. Та якийся холод віє крізь віконце. Що за біс? Він зриваєсь, з ліжка сходить, потім морі босо бродить по самісінькі кістки. Раптом скрикнув, мов безумний, упав на ліжко, мов дотрумний, зрозумів усі звістки. Він пізнав те чорне диво, що близь ліжка гордівливо у олійку розляглось. Не остро все в океані, його капці окаянні повернулись к ньому ось. Як пізнав їх дід нещасний, то йому відразу ясний, став весь зв'язок загадок. Шиба збита, бутля збита, і та річка скрізь розлита, весь покій в олійку мок. Боже, за що ж стільки кари, у підлозі всюди шпари, весь олійок пропаде? Скрикнув касим серед хати, скочив, щоб олій збирати. Але де збирати? Де? Поки там найшов боклагу, вже старого скупердягу кара повна досягла. Весь олійок втік у шпари, окрім запашної пари дошка голая була. Став наш касим страту баче, і сердечне, ревне плаче, бороду на собі рве. Кілько раз на капці гляне, їх клене, що духу стане, а лютує аж реве. Капці, капці, каро божа, що за демон стігру ложа, З дна річного вас добу. На мою тяжку руїну, в нещасливу годину У вікно мені шпурнув. Чом не довершив же злоби, І мені вас до хороби не шпурнув на лоб старий. Щоб я світу більш не бачив, І не кляв, і не собачив, Згоря так, що Боже крий. Що ж я буду, бідний діяв? Всі надії, бач, розвіяв Лютий ворог в один мах. Через капці проклятущі Наробив золійку гущі сотню п'ястрів виссав прах. Капці, капці, бузу віри, до якої ж вище міри Дійдете в завзятті злім. Краще б кров мою випили, Аніж бутлю сю розбили, Щоб розбив вас божий грім. Але капці серед хати Розляглися, як магнати, Чорні, мокрі та важкі. Вид їх бридкий, безугарний, Та зате запах гарний, Бо в олійку попряжки. Вид цей Касимова скрута. Піднімалась злоба люта в його серці против них. «Стійте, кляті шлапацюги, за всі шкоди і наруги я на вас пімщуся вмих. Моїх рук ви не втечете, марно гидко пропадете, як собаки на вісні». Як жедів тих кровопійців, єротиків, богобійців, я спалю вас у вігні. Сю завзяту постанову і грішну її основу Абу Касим проскріпів. Потім капці взяв за чуби, щоб задвигать їх до груби, та врастав, мов, остовпів. «Мокрі кляті! Що робити?» Як же їх мені спалити? Адже треба сажень дров. Поки шкіра ся розмокла, Висхне, щоб тут нагле здохла, Значить, кошт і страта знов. Винесу хіба на кришу, Там на пару день їх лишу, Найсобі на сонці схнуть. А тоді, на славу Божу, Дідче те насіння вложу у огонь. Та й к чорту в путь. Так собі розміркувавши, І, на палку капці взявши, касим їх на дах поніс. Верх там, та не бачив того, як сміявсь і кпився з нього, злий збиточник, клятий біст.